Земята се върти, стремеш на душата. Тринайста лекция от четвърта година на Общо култен клас, държана на 1 юли 1925 година. Доброта, истина, красота – това е любовта. Размишление Бяха прочетени няколко от работите върху темата Най-малката не знае на добродетел Бе прочетено резюме от темата Най-великата не знае на добродетел За следния път ще напишете в поетическа форма нещо върху думите Любов, светлина, живот и топлина за човешката душа. От тези думи ще съставите едно стихотворение най-малко от един куплет, а най-много от 12 куплета. Ще ви обърна внимание на следното нещо в живота. Човек мисли едно, а разбира друго. Проповядва едно, а живее друго. Това са несъобразности в живота. Говорим за любовта, а употребяваме омразата. Говорим за истината, а употребяваме лъжата. При сегашните условия, в които се намираме, е така. Защо? Ние сме неискрени в отношенията си. Едно мислим, друго казваме. Отидеш някъде, не си разположен, питате Как си? Много съм добре. Не е вярно. Ти не си разположен. Студено ти е. Викат те край огъня, но ти казваш... Няма защо да дохождам около огъня. Топло ми е. Или обратно. Топло ти е, казват ти, свали си дрехата. Няма защо, добре ми е. Не, като ти е топло, свали си дрехата. Нищо повече. Ние не сме искрени в отношенията си. Не знаем какво нещо е естествен живот. Някои хора пък отиват в друга крайност. Нарочно правят това, което е неприятно на другите. Тези техни постъпки отиват до нахалство. Това е неестествено. Ние говорим за светлината, а обичаме мрака. Всеки от вас, като се облича, влиза в стаята си, затваря се вътре, спуща пердетата на прозорците, и така се облича и съблича. Щом искате да се обличате на тъмно и никой да не ви вижда? Идете в някоя Борова гора, в Родопите. влезте 10-15 км навътре, за да избегнете всички погледи. Иначе в града всеки ще ви види. Тук има ясновидци. Или можете да влезете в някое дълбоко подземе. Отникъде да не прониква топлина. Обстановката във вашата стая не е удобна. Навсякъде прониква светлина. Как ще примерите тия противоречия във вашия живот? Обичате светлината, а търсите тъмнината. Това показва, че човекът не обича още светлината. В него има един орган на скритост вложен в неговите творчески способности. Човекът не обича да казва той, което мисли. Той има право. Хората ни трябва да знаят какво си мисли той. Някои питат, «Ти какво мислиш?» Той е моя работа. Когато моята мисъл роди плодове, аз ще ги изкарам на пазар и вие ще видите какво мисля. Значи, скритостта на човека е необходима до тогава, докато неговите плодове озреят. Нашите мисли трябва да бъдат прави, за което иде на помощ чувството съвест. Чрез него познаваме дали мисълта ни е права или не. При това, Мисълта ни трябва да бъде не само права, но и разумна. Отпред на челото се намира центърът на разумността или на причинността, чрез който познаваме коя мисъл е разумна и коя не е. Мисълта трябва да съдържа в себе си и морална микота, т.е. човек трябва да бъде милосърден. Горе на главата се намира центърът на милосърдието. И най-после всяка мисъл трябва да съдържа аромата на любовта, за това трябва да имаме и любов към Бога. От тук виждаме, че всяка мисъл трябва да съдържа в себе си ред качества, за да може да устои на всички препятствия и да се реализира. Някои от съвременните психолози лесно разрешават тия въпроси, като казват Това е чувство, това е мисъл, това е воля И с това свършват всичко Попитайте някой психолог, Де седи волята, ще ви каже, че волята се намира в главата На кое място в главата? В душата на човека Де е неговата душа? Ако волята би била в душата на човека, тя все трябва да има едно определено място. Все трябва да има някаква проява. Ако човек е разумен, де се намира неговата разумност? Ако е чувствителен, де се намира неговата чувствителност? От това, че у някои хора тия центрови са по-силно развити, а у други по-слабо развити, това показва, че всички хора не са еднакво чувствителни, всички хора не са еднакво разумни, всички хора не са еднакво съвестни и така нататък. Хората се различават много един от друг, но благодарение на това, че вие още не познавате физиогномията, хиромантията и ред други науки – Та да можете до някъде да се търпите. Един ден, когато човешката душа добие своята красива форма, когато всички сили и способности у вас се развият, вие ще разбирате истината. Понякога от човека се заражда желание да говори. У хората има едно естествено, разумно говорене, но понякога центърът на реща се възбужда толкова силно, че отия хора се явява желание за чрезмерно говорене. Такива хора и като спят, говорят. Не, ти ще спиш и ще мълчиш. Воденицата не трябва да говори по всяко време. Тя ще мели брашно само тогава, когато има жито. Иначе, говорът е опасен. Ще мълчиш, докато житото дойде. Ако камъните се въртят на празно, те ще се изтрият. После, човек трябва да мисли, когато е време за мислене. Дойдат ли благоприятни мисли в умъти? Мисли. Дошла омразата? Някои хора се разправят помежду си. Ти не напрягай ума си, не го хаби, за да примиряваш два дявола. Два дявола не могат да седят на едно място. Човешкият ум не е създаден за тази работа. И тъй в живота има ред несъобразности, които ученикът, който е тръгнал в пътя на истината, трябва да ги вземе в съображение. И да се справи с тях. Всеки от вас има следната опитност. щом кажете нещо, което не е съобразно с Великия Божият закон, изпитвате скръп. Като че сте изгубили нещо. Хората ви казват, ти не си поступил разумно, не си помислил разумно, не си говорил разумно. Ами истината говорих. Не, ти не си говорил истината, както трябва. Ти си говорил по-човешки, а не по-божествено. Някой ти казва, братко, ти онзи ден излага Бакалина. Ти пък излага онзи басмаджия. И двамата са говорили, но това не е говорене на истината. Ти, който си излъгал един бакален, като не си му доплатил 10-15 лева, не можеш да говориш истината. Но и другият брат не трябва да го изобличава, но трябва да отиде при бакалена и да му каже Онзи мой брат нямаше достатъчно пари и за това остана да ти доплаща 15 лева. Взими тия пари и ме извини, че закъснях малко. Ние сме съдружници с моя брат. Това значи да говориш истината. Ако вие мислите, че можете да влезете в Царството Божие с този морал, който имате днес, се лъжете. С този морал ще ви спрат още на първата врата. До сега хората са живели така, но от сега нататък не може да се живее по същия начин. От вас се изисква едно вътрешно подбуждение към великата Божия любов, за да започнете работа над себе си. Това е един от най-малките подвези, но същевременно и от най-великите. Най-красивото нещо е човек да работи над себе си. Запитвали ли сте се от как сте се родили и до сега? Постъпвали ли сте тъй, както Бог изисква? Давали ли сте си отчет за това? Доволен ли е Бог от вас? Ще кажете, от пет години вече ние сме в школата, работим съзнателно върху себе си. Оставете този въпрос, но питам ви, от как сте се родили? Изпълнили ли сте една стотна от задълженията си, както трябва? Всеки ден от единия край на света до другия се чуват само роптания и роптания. Ако по-висшите, по-напредналите същества не поддържаха хората, те биха отишли като коне в реката. Знаете ли за коня в реката? Конете имат голям страх от буря и като излезе някоя голяма буря, те вървят назад. Ако се случи за тях голяма река, те влизат в нея и така се издавят. В голямата буря всички коне нагазват във водата, не могат да издържат бурята. Затова е останала в обикновения живот поговорката отиде конят в реката. Така вървят хората, като конете. Не вървят с главата напред но вървет с гърба напред и пропадат. Не. Влезе ли човек в някое сражение, т.е. дойдат ли страданията, той трябва по най-правилен начин да постъпва или да отстъпва според случая, от позиция на позиция, без да го види неприятелят. Та сега всеки от вас трябва да си зададе въпроса аз изпълних ли волята Божия Тъй, както е било угодно на Бога? Бог е най-разумното същество в света, но въпреки това Той не ни е осъдил нито чрез истината, нито чрез своя ум и своето сърце. Бог знае, че животът на хората не е поставен правилно. Той вижда всичко това но понеже я е благ, никога не нарушава своето равновесие. Вие казвате, нали Бог знае всичко, защо не предотврати някои неща? Той оставя хората свободно да изпитат и радостта, и скръпта в живота. Бог гледа еднакво и когато се радваме, и когато страдаме. Той гледа на всичко тихо и спокойно. От нищо не се възмущава. Това, че си спечелил 100 хиляди лева, или пък, че си изгубил 100, хиляди лева, Бог гледа спокойно и еднакво. Че си съградил къща, или пък, че къщата ти изгоряла, и на това Бог гледа спокойно. Че ти се е родил хубаво дете или, че детето ти е умряло, за Бога е все едно. Господ всичко знае, всичко вижда. Велик е Той. В това отношение, ние трябва да се стремим, да имаме онова велико разположение на духа, да понасеме всичко с търпение. Само по този начин, у нас ще се образува Унази вътрешна връзка с Бога, с която животът ни на земята ще стане сносен и приятен. Животът на небето е приятен, но важно е за нас животът на земята да стане сносен. Тази вечер ще ви задам следния въпрос. Може ли майката да стане учителка на дъщеря си? Може ли бащата да стане учител на сина си? Не може. Може ли братът да стане учител на сестра си? Може ли сестрата да стане учителка на брат си? Не може. Това не е вреда на нещата. Учителят всякога трябва да бъде чуж човек. Може ли някой между вас да ви стане учител? Не може. Учителят трябва да дойде отдалече някъде. Той не трябва да бъде подобен на вас. Това е законът. Може ли някой от вас да ви стане свещ? Не може. Но един ангел може да ви стане свещ, с която да си светите. Ангелът може да бъде за вас и светлина, и топлина. Но вие не можете да станете светлина и топлина едни на други. Тие разсъждения внасят във вас ред мисли. Вие се казвате, колко прости хора сме били. Не е въпросът за вашата простотия. Въпросът за неразбирането на нещата. Вие не сте прости, но не разбирате нещата правилно понеже имате стар навик на разбиране, разбирате по-своемо. Например, вие искате, като влезете в едно общество, да ви уважават всички, да бъдете като представител на това общество. Това е право чувство, но де трябва да ви уважават. Всеки ученик, като излезе на дъската пред своя учител, нали иска да каже нещо разумно, да задоволи учителя си. Ако той излиза всеки ден на дъската и не знае нищо, какъв смисъл има неговото учение? Той иска, като излезе на дъската, да решава задачите си, а учителят да му каже много добре. Да искаш да задоволиш хората, това е естествено чувство от човека, но на първо място трябва да задоволиш Бога. Питам ви, отде проистичат заблужденията у вас? Най-близкото заблуждение, което се явява у вас, се дължи на обстоятелството, че човек не е доволен от мястото, което заема в света. Ще ви приведа един пример, за да изясня идеята си. Някой си прост актьор влязал в една трупа и в скоро време се повдигнал. Там играл роля на цар. До това време той бил скромен и добър, но откак играл тази роля, забравил своето предишно положение извън сцената и като се връщало дома си, отнасял се жена си заповеднически, власно. Казвали, знаеш ли кой съм аз? Не виждаш ли, че съм цар? Ходи из къщи, заповядва, сърди се, че не го слушат. Жена му го гледа. Чури се какво иска, смята го за луд. Докато играе на сцената, всички му ръкопляскат, възхищават се от него, но щом слезе от сцената, никой не го признава за цар. И вие се намирате в същото положение. Някога в живота си сте играли роля на цар. Тогава сте имали много почести, слава, умни сте били. Всички са признавали вашето царско достоинство. Днес обаче не сте царе, но вие имате за себе си високо мнение. Вие мълчите, не се издавате, минавате за скромни, но всеки мисли, че няма друг като него. Всеки казва за себе си. Вие не ме гледате, че съм толкова прост външно. Това само те изглежда. В мене има скрито нещо царско, което вие не виждате. Наистина, крие се нещо царско в тебе. Скоро си играл царска роля на сцената. Аз зная това, но питам, какво царско има скрито в твоята душа? Това е важният въпрос. Ако в душата ти има скрито нещо хубаво, благородно, изнеси го за себе си, за своите ближни. За Бога, колкото малко и да е то, може да е малко като кукиче, изнеси го. Като ученици, вие трябва да изнесете и най-малкото добро качество, което имате скрито в душата си, и да го разработите. Всички вие сега минавате през две състояния. Едното е на обестърчаване, а другото... На насърчаване. Дойде някой при мене, оплаква ми се и казва, от мен човек няма да стане. Действително така е. Това е една фаза. Господ ви е турил в някое реторта, но в от вас. Като излезете от ретортата, казвате, от мене човек ще стане. И това е вярно. Какво значи това? От мен човек няма да стане. То значи, такъв какъвто си днес, наистина от теб човек не може да стане, но след тази реторта, от теб човек ще стане. Какво представлява ретортата? Страданията. Като пострадаш, ще придобиеш по-голяма опитност и от теб човек ще стане. В първо време, ще настане помрачение, недоволство, бушуване, ще изпъкнат в умъти този, онзи и от твоите минали съществувания, този, онзи от сегашното ти съществуване, ще изкочат насрещати ти неуредени сметки и така нататък. Ти седиш в това положение ден, два, три, като халосан и току изведнъж съзнанието ти се прояснява, и ти се повдигнеш малко. Как ще си обясните това състояние? Това е много естествено състояние. Пари нямаш? Това е естествено състояние. Имаш пари? Това е естествено състояние. И с пари и без пари? Това са естествени състояния за живота. Гладен си? Това е естествено състояние. Сит си? това е естествено състояние. Умен си, това е естествено състояние. Глупъв си, това е естествено състояние. Гневен си, това е естествено състояние. Миролюбив си, това е естествено състояние. Какво лошо има във всичко това? Защо си гневен? Защото не си мирен. Защо си мирен? Защото не си гладен. Защо си гладен? Защото не си сит. Защо си глупав? Защото не си умен. Защо си умен? Защото не си глупав. Вие ще кажете: Така не се разсъждава. Как се разсъждава? Казвате 2 по 2 равно на 4. Числата 2 и 2 са равни величини. Но представете си, че имате по 2 кокошки, от които моите снасят по 160 ейца през годината, а твоите снасят само по 10. Питам, можеш ли да събереш тия кокошки, ако вие вземете двете ваши кокошки, а аз взема моите две. Резултатът ще бъде ли равен? Не. Така като казваме две по две, подразбираме, че само две разумни същества могат да се съберат на едно място. Един разумен човек и един глупав човек никога не могат да се съберат на едно място. Двама глупави хора пък не могат да се съберат те не могат и да се изваждат? Глуповите хора нито се събират, нито се изваждат, нито се умножават, нито се делят. Лошите хора, по същия закон, нито се събират, нито се изваждат, нито се умножават, нито се делят. Обаче, лошите хора и събират, и изваждат, и умножават, и делят. Добрият човек се отличава по това, че той не умножава, а се умножава. Лошият човек пък умножава отвън, но не се умножава. Добрият човек умножава отвътре. Това е изяснението на събирането. Някои казват: Ние се събираме. Как? Както лошите, или както добрите хора. Други казват, ние можем да изваждаме. Как? Както глупавите или както умните хора. Както любещият или както човекът, който мрази. Това са дълбоки разсъждения. Трябва да разсъждавате, за да разберете всички положения в живота. Казвам. Земята се върти. Какво отношение има земята спрямо нашия живот? Значи, земята по отношение на нас представлява колело, което се върти. Когато колелата на каруцата се въртят, това показва, че ние вървим към дадена цел. А когато не се въртят, това показва, че животът е престанал. Следователно, движението на земята около слънцето и движението на земята около себе си показва, че в земята има два разнородни живота. Когато земята се движи около себе си, това показва, че тя живее за себе си. Когато се движи около слънцето, това показва, че тя живее за слънцето. Първото движение става за нея, но едновременно тя живее и за нас. Понеже животът, който тя възприема, минава по нейната повърхнина, а ние, като живеем в нейната кожа, този живот засяга и нас, и нашия организъм. Следователно, ние участваме в живота на Земята. Земята, като се върти около Слънцето, Приема живот и от него. По този начин ние участваме и в този живот. Ако земята престане да се върти около себе си и около Слънцето, всичко ще свърши, т.е. всяко движение ще спре. Щом земята се върти, по същия закон, и ние се въртим около себе си и около Слънцето, т.е. Около Бога. С други думи казано Ние се стремим към себе си, стремим се и към Бога. Това е един философски извод. Щом прекараме движението във втора степен, тогава при въртенето на земята около себе си се образува стремеж към себе си, а при въртенето й около слънцето се образува стремеж към Бога. Следователно, щом кажем, че земята се върти около себе си и около слънцето, веднага в нас трябва да изникне истинската идея да се стремим към себе си и към Бога. Понеже земята се върти, неизбежно е това въртене и за нас. Такъв е законът на движението. Ако ти престанеш да се въртиш, т.е. да се стремиш към себе си и към Бога, ти ще спреш, но това не може да бъде, понеже земята се върти. Несъзнателно ти ще се стремиш към себе си и към Бога, защото земята се върти. Щом ние се стремим към себе си, от нашия живот ще започнат да се хранят нашите мисли. Нашите желания, нашите действия. Те ще възрастват тъй, както всичко на земята расте и възраства. Законе, като се движи земята около себе си и около слънцето, всички растения и животни се развиват върху нейната повърхност. Същото се отнася и до нас. Като се стремим към себе си и към Бога, по същия начин всичко в нас ще расте и ще се развива. Вие казвате, моята работа се свърши. Как се свърши? Каква е тази ваша философия? Казвате, от мене човек няма да стане. Казвам, земята пристана ли да се върти около себе си? И около слънцето? Не. Ти живееш ли на земята? Да. Ти стремиш ли се към себе си? Да. Ти стремиш ли се към Бога? Да. Тогава няма никакво изключение и за теб. Сто ангели ще те вземат на ръце и при Бога ще отидеш по всичките правила. Те ще ти кажат говори и ти ще говориш. Някои говорят, че в обществената безопасност имало един къмшик, който казвал Аз зная всичко, аз мога всичко. Вие се плашите от къмшика на обществената безопасност, а не се плашите от въртенето на земята. Този къмшик на земята, който се върти около своята ос и около слънцето, е милиони пъти по-опасен, отколкото кой да е къмшик на обществената безопасност. Той е законът на природата. Вие трябва да казвате Земята се върти около уста си, следователно аз трябва да имам стабилност. Земята се върти около слънцето, моята вяра трябва да се засили. Кажете ли така, Веднага всички духове наоколо ви ще се разпръснат като прах, вие ще видите, че слънцето грее и ще тръгнете към Бога. Казвате, де е Господ? Всички ще го видите. Така трябва да е поставен великият закон в душите ви. Такъв трябва да бъде окултният ученик. Ако ви попитат, защо земята се върти около себе си, ще кажете, така е наредил Господ. Защо земята се върти около слънцето, така е наредил Господ. Казвате, ние знаем много неща. Какво знаете? Че бобът се увива около пръчките? Велика философия е било това да знаете, че Бобът се увива около пръчките. Защо Бобът се увива около пръчките? Защото е Боб. И ние знаем още, че черешите зреят през май месец. Защо не зреят през септември или през ноември? Казвате, така е наредила живата природа. Не, други причини има за това. Вие мислите, че природата нарежда своите работи, тъй както една трупа може да нареди дадено представление, например в сряда вечер или в друга някоя вечер. Писано е, в среда вечер ще се даде Хамлет от Шекспир и един знаменит актьор ще играе най-важната роля. Хамлет държи мъртва глава и разговаря с нея. Аз говоря за живи глави, а вие говорите за мъртва глава. Разправяш някому, че си изгубил парите. Значи, ти говориш за мъртва глава. Убили са те, говориш за мъртва глава. Лежиш болен, говориш за мъртва глава. Питам, защо ви е тази мъртва глава? Ще кажете, Господ е наредил така, хората да умират. Не, Господ не е наредил да умират хората. Когато на някое пчела Вземат меда и я изпъдят от кошари, Господ ли е наредил така или хората са наредили? Хората са наредили, разбира се. Господ е наредил пчелите да събират мед и да си го ядат. Хората са наредили пчелите да събират мед, а те да им го ядат. Знаете ли кой човек е направен по образ и подобие Божие? Вие казвате, зная, че съвременният човек е направен по образ и подобие Божие. Значи, според вас, човекът, който събираме да, на пчелите да го яде, или човекът, който коли в оловете да прави пастърма от тях, или човекът, който коли кокошките, за да ги еде, е този който е създаден по образ и подобие Божие, това ли е човекът? Не, това са случайности, които се срещат в сегашния живот на човечеството. Тия случайности са не отклонили от правия път, както и земята си е отклонила малко от своя път. Такива случаи се срещат понякога в природата, някои планети се отдалечават от своят център. Това, че и ние се спираме по пътя си, е случайност, която трябва да поправим. Грехът, който съществува в света, е случайност, която отдалечава човека от неговия стремеж към Бога. Вие трябва да се освободите от всички тия заблуждения и може да се освободите. Сега у вас се заражда мисълта, колко лоши хора сме били. Не е там въпросът. Важно за вас е да се стремите към себе си и към Бога, както земята се върти около себе си и около слънцето. Както всички точки на нейната повърхност се осветляват еднакво слънцето, така и всяка човешка мисъл. Всяко човешко желание, всяко човешко действие трябва да се озарява, да се осветява от Божественият Дух. Всичко това трябва да възраства във вас. Той трябва да вземете не само като аналогия, но като една необходимост, която същевременно внася силен подтик в душите ви. Само това ще ви отличи от другите хора. Такива трябва да бъдат вашите разбирания. Това е правата философия на живота. Някой казва, такива са условията, такива са обстоятелствата на живота. Това е за негово оправдание. Какви са условията? Студено е сега на земята. Кой ви каза, че е студено? Има ли студ в света? Няма студ. Съвременните учени хора казват, че при 270 градуса под нулата не съществува никакъв живот. Обаче аз зная, че и при минус 500 градуса под нулата има живот. Учените казват, ако допуснем, че температурата спадне под минус 270 градуса, цялата Вселена ще се разруши. Тъй турците казват Възможно е Това са твърдения, които нито един учен не е доказал Това е една хипотеза Колкото и вярна да е, толкова е и лъжлива Когато имаме такива твърдения именно, ние се спираме в живота си Вие казвате Има фази в живота на човека, при които той се спира в живота си и не може да отиде при Бога. Това може да стане само при следния случай, когато човек не се е родил. Родил ли се е човек веднъж, той непременно ще се върти и около себе си, и около Бога. Понеже ние се стремим и към себе си, и към Бога, това трябва да става съзнателно, за да се ползваме от великите блага на живота. Сега и тия мои твърдения могат да произведат у някой от вас обратен ефект. Вие дохождате до едно противоречие и казвате: Ако е така, какво да правим с сегашните си вярвания и разбирания? Какво ще правите? Какви вярвания имате? Колко тежат вашите вярвания? Колко грама тежат 5 милиона вярвания? Каква е тежестта на 5 милиона скърби? Казвате, сломиха страданията. Колко тежат вашите страдания? Чудни сте вие. Не могат да ви сломят скърбите и страданията. Страданията във вашия живот са нещо като вметнатите изречения в граматиката. Например, често между изреченията се вмъкват следните изрази. Бяга като стрела. Лети като светкавица, като светлина. Може ли човек да върви като светкавица? Не може. Така и вие казвате. ме страданията. Разнебитен съм. Питам. Братко, сломен ли си? Да. Но като дам на този твой брат една хубава баница да се нахрани, виждам, че не е сломен. Този човек яде отлично. Сломяването се дължи на друга причина, а именно на противодействието, което нашата мисъл оказва на Божията. Ние усещаме сломяване именно в това отношение. Човек се сблъсква с великата Божия мисъл. Някои учени казват, че Земята не се върти нито около себе си, нито около Слънцето. Земята седи неподвижна, а всички тела се въртят около нея. Ако това е така, питам, тогава всички хора въртят ли се около един човек? Не се въртят. Ако е вярно, че Земята седи на едно място, а всички други тела се въртят около нея, тогава на земята трябва да има поне един такъв пример. Понеже такива примери няма, от тук следва, че земята се върти около себе си и ние се стремим към себе си. Земята се върти около слънцето и ние се стремим към Бога. Този закон съществува в света, за да не би някое същество, да измени реда на човешкия живот или развитието на кое да е друго същество. В това отношение всички същества са осигурени, за да бъдат свободни. Никой не може да те спъне в твоя път. Ако ти сам си внушиш нещо, твоите мисли могат да ти се противопоставят и тогава ще опиташ резултатите, от нарушението на този закон. Само при такива случаи могат да станат малки катаклизми в живота ти. Главната мисъл, която искам да остане от тази лекция у вас, е следната. Земята се върти около себе си и вие се стремите към себе си, за да станете благородни. Земята се върти около слънцето и вие се стремите към Бога. Следователно, вие ще любите, ще обичате. Питам ви, при това положение ще имате ли голяма скръп? Единствената скръп за разумния човек се предизвиква от това, когато той разбере, че е нарушил една от малките добродетели. Той скърби, тъжи, тъжи че е нарушил уния блага, които Господ му е дал. След като съзнае това, той се стреми вече да поправи своите грешки. По същия начин, вие трябва да се стремите постоянно да изправяте живота си. Сегашните астрономи казват, че един ден Земята щала да остарее. Не. Земята един ден ще се подмлади и планетите се подмладяват. Когато земята се подмлади, всички хора ще се подмладят. Вие трябва да имате разумен стремеж към себе си и към Бога. Не мислете, че не е от значение да се стремите към себе си и към Бога. Това са две необходими положения при сегашното ви развитие. Тия два стремежа са потребни за вас. Всички трябва да имате постоянен стремеж към Бога. Питам, когато земята се върти около уста си, става ли търкане между нея и другите небесни тела? Не става. Ами, когато земята обикаля около слънцето, става ли някакво стълкновение между нея и другите небесни тела, не става. Когато вие се стремите към Бога, започвате да разисквате кой как вярва. Това не е истински стремеж към Бога. Да се стремиш към Бога, значи да бъдеш свободен. Значи ще се стремиш към себе си и към Бога свободно. Без да имаш стълкновение с когото и да е. Щом имаш стълкновение с някого, ти не се стремиш към себе си. Щом си в стълкновение със своето верою, ти не се стремиш правилно и към Бога. Забележиш ли това, ще се коригираш. Каквото прави земята, това ще правим и ние. Една похвална черта има Земята. Тя се стреми към себе си и гледа работата си. После се стреми към Слънцето и продължава да гледа своята работа. Като дойдете следния път в клас, трябва да бъдете готови върху тази лекция. Ще има такива разисквания, каквито не сте слушали друг път. На всеки едно го и на млади, и на стари ще задавам въпроси, а те ще отговарят. Ще си приказваме по околтен начин. Вие трябва да забравите, че сте големи. Ще се чувствате като деца. Така ни учи и Господ. Колко пъти Господ ни кара да умираме, за да престанем да мислим, че сме стари? Дойдете до известна възраст и започвате да мислите, че сте стари. Не е така. И старият, и младият човек трябва да бъдат бодри и свежи. И тъй, Земята се върти около своята ос и около Слънцето. Учените хора казват, че Земята ще да спре движението си като Месечината. Месечината не е в абсолютен покой. Тя не се върти около своята ос, но се върти около Земята и около Слънцето, тъй щото двете изстрани едновременно се огряват от Слънцето. Само, че Месечината крие едната си страна. Има предание, че сегашните хора някога са живели на Месечината и когато я напуснали, за да дойдат да живеят на Земята, тя се разгневила, че дошли на земята без нейно позволение. От тогава тя крие лицето си. По-рано тя е била майка на хората, а сега това, което се вижда от нея, е бащата. Той казва, какво правят децата? Майка им не иска да ги види. Тя казва, аз не искам да видя тия деца, които заминават без мое позволение. Вярно ли ето и предание? Сега трябва да обясним, защо месечината се движи около земята. Изпейте упражнението Вехади. Сега ще направим едно упражнение. Движение с двете ръце в вид на трептение. Аз трябва да ви обясня това упражнение... Защото невежеството е майка на много злини. Двете ръце представляват два проводника на енергия, които се развиват в човешкото тяло. Значи в тялото на човека има едно общо течение, което се образува от съединението на отрицателното течение в дясната половина на тялото и положителното течение в лявата половина на тялото. Понякога хората събират двете си ръце, за да стане обмяна между тях и енергиите, които идват от Слънцето и от Земята. Често с тия движения, с тия трептения на ръцете, ние уравновесяваме тия две течения. Както и да поставяте ръцете си, всякога става изтичане, но като ги съедините, енергиите на природата се използват. По-разумно. Ако човек държи дълго време ръцете си затворени, в него става подпушване. Най-добре е да става допиране на ръцете само с върховете на пръстите. Когато човек заключва, т.е. затваря ръцете си, това показва, че той е подпушен. Има някакво смущение в душата си. Когато двама души се хващат на кръст с двете си ръце, образува се един вид кръстосани течения, с които нищо не се разрешава. Това е губене на време. Някои хора пък хващат с дясната си ръка лявата на някого или обратно. Не, най-естествено ръкуване е лекото допиране на дясна ръка с дясна. Тогава теченията стават правилно. Когато човек спи, той знае де да тури ръцете си. Тия части от организма, в които теченията не са правилни, заболяват. Всички болести в известни удове се дължат на това, че в тях няма достатъчно жизнена енергия. Хората турят ръката си върху болния орган, за да се обнови. Той може да се обнови не само с ръката, но и чрез мисълта, която минава през нервите на този орган. Мисълта е енергия, която се изпраща до него. Човек трябва да разбира тия неща разумно, за да се ползва от тях. Някои казват, аз няма да правя такива движения. Природата заставя всеки човек да се движи. Всеки ден човек трябва да направи известно число движения. Ако не ги направи доброволно, той може да се подпуши. Ако не ги направи доброволно, ще дойде някоя болест. Като дойде болестта, той ще направи толкова движения, колкото са били необходими. Ще рита, ще ляга, ще става. Ще се върти на гръб, на корем, ще се навежда и така нататък. Ще извърши толкова движения, колкото природата е определила. Природата не обича движенията изобщо, но само разумните движения. Тя не търпи излишни движения. В нея умора няма и присилване няма. Всяко движение е на място. То се явява като преходен пункт на тия енергии, които идат от Слънцето. Ако вие разбирате тия движения, щяхте да знаете да движите главата, ръцете, краката и цялото си тяло хармонично. Движенията трябва да бъдат ритмични, защото са свързани с нашата мисъл и с нашите чувства. Когато правите тия движения, трябва да имате разположението на детето, при това трябва да знаете защо ги правите. Сега, вие знаете вече първия урок защо се движи Земята. Има учени хора, които не знаят това. Има обяснение и за движението на Слънцето около своя център. С космоса се обяснява смисълът на вътрешния живот от човека. Изпейте упражненията в начало без словото и вдъхновение. Доброта, истина, красота – това е любовта.